де розум ставав би і всі сподівання були, а втім не було жодних сподівань. Отак От все і закінчиться у стайній нагаляванні дитинство, батько, дружина і донечка, якої практично не знав, юнацькі мрії та хлопські фантазії, кохання та хіть, ніжність та пристрасть, одним рухом пальця, одним невірним подихом. А може так воно й краще – Врешті-решт у лищатах між коханням і смертю Степана розривало навпіл. Серце та душа рвалися туди, до родини, до своїх, тепер, як ніколи, близьких, а тіло, закуте у гімнастерку, зв'язане присягою та ще військовими путами, зверху завішане новеньким ремінцем автомата ППС, який може врятувати тобі життя, але водночас тягне на дно бо військовий – це не більше, ніж раб, а зброя – тавро на лобі. Зі свого напівсну напівмарення Степан отямився, коли промені ранкового сонця почали пробиватися крізь щілини стайні. Тепер стало видно, що людей у приміщенні було зо два десятки, більшість – у військовій формі. Тут зібралася різношерстна компанія, хоча шерсть на всіх була однакова, суконна. Кількох правдивих дезертирів можна було вирізнити за обірваним, не за статутом, виглядом та багатоденною щитиною. Більшість, певно таки, була випадковими, такими, як він сам, затриманими. Вони мали охайніший вигляд, а головне – весь комплект форми, зокрема, погони та чоботи. У той час, коли трійко чи то місцевих, а чи оточенців – на військову гімнастерку вдягали свитку або ж навпаки. Під Форменкою без погонів мали цивільні штани. А може це і були бандерівці чи то партизани? Бо звідки у партизана документи? Вони спали, скотюрбившись на підлозі кожен окремо, як велетенські зародки, які раптом вирішили повернутися у свій первісний стан, щоб захиститися від невідворотного. Але це було єдиним способом захисту, єдиною формою протесту. І тільки Степан Шагута вивищувався над ними, бо, по-перше, не лежав, а сидів біля стіни, а, по-друге, мав у руках ППС із повною обоймою. Двері стайні прочинилися, і на порозі виникла постать сержанта. «Виході, строїться!» – гаркнув він, і одразу постаті на підлозі заворушилися, засмикалися, як то велів військовий рефлекс при отриманні команди. Рання побутка позбавила усіх кількох годин сну, але водночас необхідності справляти фізіологічні потреби просто у приміщенні. Тому ніхто не барився, а підскочивши, одразу ж чекував до виходу. Тільки цивільні подовгу терли очі, не би від цього світ навкруги міг зробитися кращим. Підвівся й Степан, але він залишився стояти у своєму кутку, притискаючись спиною, а точніше мішком, який висів на ній до чорних дощок. Сержант матом підганяв тих, хто барився, проте голос його звучав буденно, без люті чи агресії. Степан, якого колись на самому початку шокувала була лексика червоних командирів, за довгі роки призвичаєвся до неї і хоч сам не засвоїв, але вмів за інтонацією розрізнити, коли дні ті самі слова звучать як погроза, коли як обурення, а коли навіть як заохочення. Зараз це були просто розпорядження. І ще одне засвідчення факту, що начальством тут є він, сержант Смершу, а решта цілком залежить від його волі. Вигнавши зі стайні останнього арештанта, сержант кинув поглядом по приміщенню, причому очі його ані на мит не зупинялися на Степанові, який продовжував міцно стискати готовий до пострілу ППС. Сержант просто проігнорував його. Він навіть не змінився в обличчі. Ковзнув неначе побачив чергову дошку, переконався, що стання порожня, потім розвернувся через ліве плече і вийшов назовні, не причинивши за собою дверей. За мит лише курява танцювала у променях, які пробувалися через щелини у стіні. З надвору топотіли ноги, чулися голоси. «Справа! Подвоє! На оправку! Бігом! Марш! Куди ти, сука? Стань в строй!» Це тривало довгенько, аж поки нарешті пролунала команда. «Шагом! Марш!» І землею затупотіли десятки ніг. Лише тоді Шагута відліпився від стіни та обережно пішов вперед. Для початку сторожко визирнув крізь дірку від сучка, на дворі нікого не було. Колона арештантів під конвоєм кількох смершівців виходила з галявини до лісу. Степан якийсь час спостерігав за ними, потім повільно визирнув з дверей, аби переконатися, що на галявині нікого не залишилося. І тоді стрімко, буквально не відчуваючи під собою ніг, побіг назад до хутора, де чекав розвідзвод та старший лейтенант, що відпустив його тільки до ранку. Інакше це вже буде правдивим дезертирством. Побіг рівно у протилежному від Софійки з Марічкою напрямку. Тепер він уникав підступних стежин і рухався лісом навпростець. Ще раз трапити у лапи Смершу аж ніяк не входило у його плани. Ще з дитинства Степан непогано орієнтувався у лісі, а тому не боявся заблукати, тим більше, що до мети було аж ніяк не більше трьох кілометрів. Він дослухався до кожного звуку і вчасно пірнув у чагарник, щоб розминутися із групою військових, що рухалися назустріч швидким маршем зі зброєю у бойовому положенні. Врешті, діставшись хутора, Степан поспішив до хати, де квартирував лейтенант. І лише там, на порозі, зупинився, щоб віддихатися, розправити гімнастерку та перевірити пілотку бо мала сидіти точно на два пальці від брови. Передначальственні очі завжди треба з'являтися у повному порядку, тим більш після такої небезпечної пригоди. В душі хлопця усе перемішалося. Змарнований шанс на побачення з рідними та чудесне, інакше не назвеш звільнення. Але час заглиблюватися у власні переживання ще не настав. Тому віддихався, постукав твердо у двері і не чекаючи на відповідь, зайшов до середини. У світлиці було порожньо. Степан вже зробив кілька кроків вперед, сподіваючись знайти начальство у сусідній кімнаті. Коли раптом усвідомив, що не бачить жодних ознак присутності військових, ані польової командирської сумки, ані наплічників, ані плаща чи кашкета, нічогісінько. Певно, до полку викликали подумав хлопець, і, вийшовши на ганок, роззирнувся. Навкруги було незвично тихо. Не чулося голосів, не відчувалося звичайної ранкової митушні, оправки, обмиванчі, перекурів. Що за історія? Стривожений Степан побіг до хати, де квартирувало його відділення. Півтори сотні метрів, що відокремлювали хати одну від одної, далися хлопцю чи не важче за весь зворотній шлях. І найгірші очікування таки справдилися. Ані на дворі, ані у помешканні солдатів не було. Натомість біля печі поралася господиня, середнього віку галичанка, що за місцевим звичаєм і з недовірою поглядала на військових квартирантів. «Доброго ранку, пані!» «Слава Ісу!» – відгукнулася газдиня. «Пан Жовнір полишили щось, що повернулися?» «Повернувся?» – Степан трохи розубився – «Я не повернувся. Тобто повернувся. Тобто я перепрошую. А чи не підкажете, де ділися мої колеги? Я прийшов, а їх нема нікого». Жінка витерла руки ганчіркою. В приїхала машина і геть усіх забрала. «Куди забрала вже зовсім?» – безпорадно запитав хлопець. «Мені то, перепрошую пана, невідомо. Казались, наче на операцію». З вогню та у полум'я, подумалося Степанові, вирватися з пазурів смершівців, і таки відстати від взводу. А у який бік поїхали, не бачили? Галичанка знизала плечима. У нас тут одна дорога. Вдосвіта машина забрала. Це означає, що догнати вже шансів нема. На операцію. Степан згадав вояків зі зброєю на поготові, що рухалися назустріч, на вчорашню лісову засідку Смершу явно когось ловлять чи диверсантів, а чи оточенців, а коли так, то виходити з хутору чи стісіньке самогубство. Якщо знайдуть, то краще вже тут, де ще зранку стояв рідний взвод. І тут раптом він відчув, що живіт зводить від голоду. Це було знайоме відчуття у безвиході, коли не знаєш, що буде наступної миті. Але нічим зарадити не можеш. В людині раптом прокидається первісний звір, який має прості фізіологічні потреби у їжі, у воді та сні. Неначе знає, що найближчим часом може залишитися без усього цього. І тому зараз, після безсонної ночі, після небезпеки та порятунку, Степан вирішив віддатися цьому звірові. А тому зняв з плечей мішок, Витягнув звідти банку тушонки, що її так і не доніс до своїх, відкрив ножем та взявся, методично, чіпляючи жирні шматки вістрям, знищувати її вміст, аж поки спорожнив бляшанку до денця, і тоді вже вклався спати попід стіною, примостивши поруч із собою убезпечений автомат. Зранку викликають у політоділ Що ж ти предатель? В танку не згорєл. Товариш підполковник, чесно говорю, в слєдуючим танку обов'язково згорю. Негучно, але мелодійно співав Поліщук Прокопенко, сидячи біля вікна. Вони з'явилися на хуторі підвечір. Степанове відділення у повному складі начали з сержантом. Бо операція затяглася, а поки хлопці вистежують у лісі ворогів. Митки, квартир'єри можуть натомість вистежити їхній хутір, бо прифронтова смуга перенаселена військами, і гарна хата тут не може довго залишатися незайманою. Вілєл стоять, як в Сталінграді, ні шагу назад, переказав лейтенантські слова командир відділення, сержант Шарпар з Кубані. Він чудово розумів українську, але розмовляв тільки російською, бо вважав, що це обої за командира. Це було тим більше смішно, що російською свою мову вважав хіба він сам, коли насправді це була звичайна кубанська балачка, українська за побудовою, але напхана перекрученими російськими словами. А що за операція? – поцікавився Степан. – А хто ж нам скаже? – Хлопці чули бандеровці у лісі, – блиснув інформованістю Прокопенко. – От їх і ловлять. «Може, і бандеровці, а може, і ні. Наше діло, щоб хати не зайняли», – підсумував сержант. Зараз хлопці сиділи та лежали по кутках. Хто дрімав, хто, прихилившись до вогника лампи, робив собі огляд по формі 20, тобто шукав воші прокляття фронтової війни. Це в тилу білизну можна було здати у прожарку, де гаряче повітря нищило нестатутну живність. А в дорозі, що впіймав, то й твоє. Любо, братці, любо, любо, братці, жить. В танковій бригаді не приходиться ту жить, повів далі свою пісню Прокопенко. Степан слухав його. А думки кипіли, наче борщ. Тепер, коли небезпека минула, збуджений мозок намагався взяти своє. В голові у тисячне прокручувалися нічні пригоди. Він кляв себе останніми словами за те, що побіг дорогою, а не лісом, де немає патрулів. Потім міркував, чому смерчівці не відкрили вогонь, і сам собі давав відповідь. Все просто. Натиснеш гачок, і сам отримаєш кулю. Вертухаї – це не солдати, вони за життя своє бояться. А одним арештантом менше, яка різниця? Їм вистачить. Шагута – не міг нікому розповісти про те, що з ним сталося, як не крути, а збройний спротив Смершу – це розстріл на місці, тому дискутував і обговорював все лише із самим собою. – Де ета ти таку пісню взяв? – поцікавився сержант. – В госпіталі танкісти навчили, – пояснюв Прокопенко. – Я там півроку лежав, ще й не такому навчився. – А чому навчився? – Розкажу, не повірите. – Не повірим? А ти все одно розкажи, – хихотнув сержант. Прокопенко лисуватий коротун загадково звів очі до стелі. – Я там конкурс цілувальний організував. Сержант з цікавістю нахилився вперед, решта теж заворушилися на своїх місцях. Жіноча тема на фронті посідала особливе місце.